Bismillahi rrahmani Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. Ya ayuha, nasu rabbakum inna nazalzalatas saati shayun adhim. Enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi, tetemeko la ni Ia ume taloune, etedhelul kullumul, hamlin, Killa mwenye kunyonyesha atamsahau amnyonyeshaye na kila mwenye mimba ataharibu mimba yake na utaona watu wamelewa na kumbe hawakulewa lakini azabu ya Mwenyezi Mungu ni kali Wa tabiun kull shaytan marid na miongoni mwa watu wapo wanaobishana juu ya Mwenyezi Mungu bila elimu na wanamfuata kila aliasi kutiba alihie annahu man tawallah fa innahu yudhillu wa ila azab is-sa'id ameandikiwa kwamba anayemfanya kuwa rafiki Basi huyo hakika Atampoteza, mpoteza na ata mongoza kwenye athabu ya moto mkali. Ya ayu anasu in kuntum fi raibim minal bafi fa inna khalakunakum.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 وَنُقِرُوا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدَّ 118. ورد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 Thalika zi anna Allah huwa alhaq Wa anna huu yuhii ilmauta Wa anna huu Ayo ni kwa sababu hakika mwenyezi mungu ndiye haki Na kwamba hakika yeye ndiye mwenye kuisha wafu Na kwamba hakika yeye ni muweza wa kila kitu Wa na sa'ata atia, fiha wa anna Allaha yab'athu man fil qubur naqumba hakika sa itkuja hapana shakka kwa hilo naqumba hakika Mwenye Mungu atawafufua walio makaburini Wa minan nasi siguri, yujadilu fi Allahi nu sunt siguri, wala hudan wala Nu sunt siguri, katika watu wapo Wala Lahu fi d-dunia khiziun, wanudhiku huu yawuma al-kiamati athaba al-hariku. Anegeuza shingo yake ili kupoteza watu wa chinjia mwenyezi mungu. Duniani atapata hizaya, na sika kiama tutamonjesha athaba ya kungu Zălce bimă, qddmet iada k, wa an Allāh līs bīẓẓlam illa bid. Hai o, niko sababu ya idio tangoli mikono yako na hakika mnyazi mongo si zālimo kuwaja. Allāhu akbar, Allāhu akbar. La Sura Ratul Haj, imeteremka Madina. Suai ni ya Madina ila aya 52, na 54, hamsin na tatu hamsin na na tano. zake ni sabini na nane. Imeanzia kwa kuwaonya watu wa mhofu mwenyezi Mungu na kukumbusha vitisho vya kiyama na nakuwajuilisha wanaobisha kwa upotovu na ujinga na hayo yakafuatia kuletu dalili za kufufuliwa, Kwa kuleta sura ya mabadiliko katika kuumbwa binadamu na kukua kwa mimea na ikaeleza upinzani kumpinga Mwenyezi Mungu na matokeo yake na ikataja habari ya Hijra na kutukuza ibada zake na baada ya hayo Mwenyezi Mungu akaruhusu kupigana vita vya kujitetea na akafuatilizia hayo kumpoza Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa masaaibu yaliyokuwa yanampata kwa watu wake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 hawawezi hata kuumba kiumbe kinyongnge kabisa, naye ni nzi. na nzi akiwapokonya kitu hawawezi kukipata kwake, na sura ikahimiza sala na zaka, na ibada na jihadi, bila ya kusudia mauvu. kwani hii ni dini ya baba yenu Ibrahim almzaa Ismail, ambaye kutokana naye ndio wakazalika uko Adnan, Na matokeo ya mambo yenu ni kuwa mtume wenu akushuhudieni kwa kukufikishieni ujumbe na nyinyi mtoee ushahidi juu ya watu waliokusha tangulia kwamba mitume wao waliwafikishia ujumbe kama ilivyokujieni katika Qur'an na sura ikahitimisha kwa kutaka kushikamana na Mwenyezi Mungu kwani yeye ndiye bora ya mlinzi na bora ya mwenye kunusuru Enyi watu Chahadharini na adhabu ya mula wenu mlezi na wekeni katika nyozenu makumbushu ya siku ya kiyama Kwani mtingishiko utakotokea haponi mkubwa wenye kuhangaisha na kutikisa viumbe Siku mtapokiona kiyama mtaona kitisho chake kinafikilia ukubwa wake Hata kama yupo mwenamkia anenyunyesha na lake lipo katika mdomu mwanawe Basi hapa na shaka atamsaha unatama chili ambali. Na kama yupo mwana mkia na mimba, baseta ya haribu mimba kabla ya kifika wakati wa kuzaa kwa ajili ya fazana, kitisho. Na ewe mwenye kuangalia, ukiona hali ya watu siku hiyo na mna wanavionekana hawanazo na wanapokuenda wanayumba utadhani wamelewa na ili hali hawakulewa. Lakini kitisho lechokishu na hofu ya kuu ya mwenyezi mungu ndiyo ile utulifu wao. Naju ya unyo na juu ya onyo na la kweli bado wapo baadhi ya watu inadiao au kufuata kwa ukijinga uwapelekea katika mambo ya kubishana juu ya Mwenyezi Mungu na sifa zake wakamsingizia kwa na washirika au wakaukatwa uweza wake wa na kuwalipa watu kwa vitendo vyao na kwa huo ubishi wao na kukataa kwao hawategemee ni msahihi au hoja ya kweli Lakini wao wofuata tu nyayo za kila shetani ali muasi mwana wake mlezi aliyebadika na mwongofuli Mwenyezi munguwa amehukumu kuwa anifuata shetani na akamfanya kuone rafiki yake na mlizi wake na mwongozi wake basi hompotoa na njia haki na akamuelekeza kwenye upotovu na kupelekea kwenye moto na waka na kulipuka Enyi watu ikiwa nyinyi mnashaka ya kukufufueni baada ya kufa basi katika kumbwa kwenu ipo dalili ya kuweza kwetu kufufua tulikuumbeni asili yetu kutokana na udongo kisha tukaofanya Tony amani kisha baada ya muda tukaigeuza ikawa kipande cha damu iliyogandana kisha tukaifanya kipande cha nyama yenye sura ya adamu, au isiyo kuona sura Ili tukubainishieni uweza wetu wakuanza umbaji Na kuendeleza kukuza kwa viwango na madaraja Na kugeuza kutoka hali hii na kuingia nyingine Na katika viliomu katika matumbo ya mzazi Vipo tunapaviharibu, tupitakafyo Na tunaviweka imara na madhubuti tupitakafyo Mpaka utimia muda wakuzaliwa Kisha tunakutoweni kwenye matumbo ya mamazenumu umwe watutu wachanga Kisha tunakuleli mpaka mkamiliki akili na nguvu, na baada ya hayo wapo katika nyinyi ambao mwenyezi mungu huafisha, na wapo ambao umri wao hurefuswa mpaka kwa kafikia ukogwewa kupiswa ujuzi wao na kufahamu kwao mambo kukasita, Na kumbe ni kwa surrahi tangu mwanzo hashinzwe kukurude mita, na jambo nyingine la kukoonyesha kudra ya mwenyezi Mungu kufufua, Nikuwa wewe unaiona ardhi kavu ya DC tukiteremshia maji uhai unaitambalia na hiyo ardhi hukutuka na huzidi na hututumka kwa maji na hewa iliyoingia ndani yake na hapo tena hutokeza na namna mbalimbali za mimea inayofurahisha kuiona na uzuri wake ukazaga na mwenye kuiona roho yake ikakunjuka Maurice mtaalamu kifaransa Ma'ruf wal Islamu amelifasiri neno 'alaka' kwa maana kitu kilichotundikwa. Na hivyo ndivyo inathibitisha sayansi ya hivi sasa kuwa mbegu ya uzazi kishapalikizwa. Huu ujali kaninginia kama iliotundikwa kwenye tumbo la uzazi. Tazama pia sura 23 aya 14, sura ya 40 aya 67, sura 75 aya 37 mpaka 38. Na kathalika sura ya tano ya annisa aya miyamoja shirinatisa ineweleza kuwa msimuwa chiamke kama liitundikwa. Hayo yaliyotangulia ya kumbwa binadamu na mimea ya kupanda ni ushahidi ya kwa hakika mwenyezi mungu ndi ya mungu wa haki na kwamba hakika yeye ndiye ya maiti wakati ukufufuliwa kama vile ya kuomba na kwamba hakika yeye ni muweza wa kila kitu na kwamba hakika kiyama kinakuja tu bila shaka kuhakikisha hadi yake na kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawuhiisha walioma makaburini kwa kuwafufua kwa ajili ya hisabu na malipo na juu yaliotangulia bado wapo baadhi ya watu wanaojadiliana juu uweza wa Mwenyezi Mungu na wanakanya kufufuka bila msingi wote wa, wa kielimu walaongozwi kwa kweli au kitabu kilicho toka kwa mwenyezi mungu cha kumonyesha, basi ubishi wake ni wapumbao na inda tu. Na pamoja na hayo, hugeuka upande kwa kiburi na kukacha kukubali haki. Na watu namna hii, itakuja wapata hisaya na uzalili duniani kwa ushindi wanino la haki. Na siku ya kiyama mwenyezi mungu, atawadhimu kwa moto wa kuunguza Na chambiwa, hayo na wapata ya hisaya na athabu, Ni kwa sababu ya uzushi wako na kiburi chako kwani hakika mwenyezi mungu ni muadilifu, hadhulumu wala hawaweki sawa mumini na kafiri na mwema na muovu bali kila mmoja wa watamlipa kwa mujibu wa vichendo vyake